можуть стати точними і безпочтадними, як у законах, грандіозними і натхненними, як у поетів, у Бодвера. І всюди тайною роздавлін чоловік. А яка в нього тайна? Яка тайна? Безглузда справа, в яку втягнув хитрий нечиталюк. Щойно зашумів по вулиці тролейбус, твердохліб покритьки пробрався до ванни, поголився, Робив себе шумно, бо не вживав електробритви, не даючи перевагу нержавіючим лезам. Поволі вдягнувся. Все стандартне, магазинне, хоч і не завжди, на жаль, вітчизняне. Хотів нечутно висловнути із квартири, але в покої наштовхнувся на те, що. Мальвіна Вітольдівна, мов би, не спала. По ній ніколи нічого не помітиш. Струнка постать у довгому війському халаті, свіже прекрасне лице, Доброта, розум і вічна стурбованість за когось. Довга сигарета диміла в тонких пальцях, вишукані руки по покалічені, як у всіх старих балерин, пальці. — Теодор, ви ж не снідали? — Дякую, перехоплю щось на роботі. — Ви не беріть до серця, хоч це тяжко, я вам співчуваю. Твердо хліб хавився, поцілував її руку. «Я поїду». «Їдьте, їдьте». Ліфтом він не користувався і нагору, а в низі Третій поверх, хоча й високий, не біда. Зійшов по волі, спокійно дочекався тролейбуса, але пропустив машину, надто повна. Сів у наступний тролейбус. Дивився, як за вікном летять дерева, будинки, тротуари, ведить в вранішнє небо над ним – Витить, мабуть, і те, чого ми ніколи не бачимо і не усвідомлюємо, і що звемо коротким таємничим словом – час. Коли їздиш по Києву, виробляється відповідний автоматизм переміщення в просторі. Звикаєш до номера тролейбуса чи трамвая, стрибаєш на підніжку, майже на осліп. Зупинок не лічиш, бо тобі працює своєрідний лічильник, що виштовхує саме тоді, там, коли і де треба. Мальвіна ніколи не думала, де виходити. Коли б не твердохліб, їхала б хоч і на край світу. «Що вже?» – дивувалася, коли він делікатно доторкувався їй до руки, показуючи на вихід. Дивовижна байдужість до зовнішнього світу. Вибірковість інформації. Так можна було б це назвати по-модному. Сприймала тільки кончі потрібне або цікаве з причин – що не піддавалися, як це водиться в більшості жінок, ніяким поясненням і часто були досить далекі від здорового глузду. Бальвіна згадувалася мимоволі, хоча сьогодні і не треба б, бо знову стане жаліти себе, а цього до хліб не любив. До того ж мав настроїтись на твердість і несхитність, сказати нечиталюку все, що про нього думає, коли доведеться, то сказати хоча й самому Савецці. Бо головне – це істина і справедливість. Справедливість та істина. Нечителюк у відділ не з'явився. Вмів зникати, коли треба. Не було й Савочки. Твердо хліб порипав дверима, то до того, то до того. Але питати нікого не хотів. Смішно скаржитись на нечиталюка. Ще смішніше розпитувати, куди він завіявся. Нечителюк міг кинути все на світі і метнувся кудись на обід, на іменини, на чарку, на хвістоселеця. Сидіти й просторікувати, відмовитись от доброго обіду і славної компанії заради ненаписаного протоколу. Чи ще одної бумаги. Що важливіше для чоловіка – закон чи хліб. Я реаліст, тому стверджую – Хлібу сьому голова. Сьогодні твердохлібові твердо хлібові кортіло куди-небудь, плюнути на все, заховатися. Де, куди, від себе не втечеш? Всі застили стіл у своїй кімнатці, безсила звісив руки. Ні думки, ні поруху. У двері зазирнув тризер, так не читалюк він усім давав прізвиська охрестив молодого їхнього працівника що влаштувався на роботу по дзвінку до Савочки, Мав десь у сферах впливового батичка, тому після юридичного не поїхав зміцнювати законність у глибинах республіка, зачепився тут. Диплом мав у суцільна трійки, тому й прозвано трійєром. «Ну, бадьорогукнув він передохлібові, як там професура, вже пищить у тебе?» Ти б у мене запищав, ох, запищав би, пообіцяв йому твердо хліб. Твоє щастя, що не потрапив мені до рук. Ти ти що, здурів? Що з тобою? Ну, даєш. Зачини двері з того боку, тихо сказав твердо хліб. Піду, скажу, луноходові, що в нас ще один псих з'явився. Піде, піде, та тільки ж не почує, глухий, а я йому напишу. Коти від мене. «І пиши хоч на спині у савочки!» – закричав твердохліб, вискакуючи з-за столу. Трієру тік, розносячи вість про те, що з твердохлібом нещастя. Може, той панічний крик і породив нарешті Нечиталюка. Він з'явився у відділі по обіді і промінився такою наївністю і чистотою, як перший день творення світу. Однак твердохліба не розчувала ця наївність. Він дав нечителюкові жодного шансу викрутитися, притиснув його з усієї тяжкісті свого гніву і розпачу. «Що ти мені підсунув? Як назвати це свинство? Я тобі хто, хлопчик?» «Старий, усе набагато складніше», – промурмотів чителюк. «Що, що складніше? Коли тут замішані інтригани? Чому ми маємо їм сприяти? Хто цей масляк? Підставна особа чи вчений кар'єрист? Хто за ним стоїть і до чого тут ми?» «Я вже доповів Савочці, що за справу взявся ти». «Яка справа? Ні за що ж братися!» І Савочка взяв справу під особливий контроль. Твердо хліб надто добре знав ці нечителюкові виверти. «Може, Савочка, пообіцяй піти на пенсію після цієї справи?» – спитав він насмішкувато. «Старий, ти як завжди влучаєш у яблучко!»